Misiune specială 20. Limita posibilităților Pe la ora 6 dimineața, călăuza mea mă lasă la poarta proprietății Bazanje. Un portic breton de granit vestește conacul. Bătrâna care vine să-mi deschidă mă privește fără bunăvoință. Mă ia probabil drept un neamț. Doamna, aș dori... Îmi trântește ușa în nas, dar mi-am pus cizma de-a lungul ușciorului. Nu-i zăresc decât ochii mânioși care mi-aruncă priviri ucigătoare prin deschizătură. Doamna, sunt francez, aș dori să-l văd pe amiral. Francez, francez, cum adică francez, domnule, domnule! Și o ia la fugă, podogănind, pătrând în hol și închid grijuliu ușa cu cheia. După două minute, am în fața ochilor un domn bătrân și furios, pără alb, sprâncene albe, barbă albă, pare cât se poate de șubred în halatul uzat, iar ochii îi aruncă foc și pară. Nu vreau să am de-a face cu dumneata, domnule, ieși afară. Dar, domnule, sunt francez. Cum? Dezolat că vă deranjez, domnule. Locotenent Tomei, Regimentul doi vânători parașutiști. Cum? Ești francez? Imposibil! Imposibil! Ba da, și-aș dori să stau de vorbă cu amiralul de Bozanger. Eu sunt. Vă prezint respectele mele, domnule amiral. Dar, dar, ești cu adevărat ofițer francez? Așa că, domnule amiral. Am aterizat în noaptea asta și un fermier m-a adus până aici. Bătrânul domn vine spre mine și mă cuprinde pe după umeri. Un ofițer francez. În sfârșit. Ah, drăguțule, dumneata nu poți înțelege. Ne zâmbim. Îmi pare rău că v-am sculat la ora asta și vă rog să mă iertați, dar n-aveam Slujnicatele a luat drept neamț. uniformele voastre de camuflaj, cam seamănă între ele, și eu am făcut aceeași greșeală. Nimic grav, domnule amiral, eu sunt de vină. Dacă aș fi avut cască, aș fi văzut că nu-i germană. Dar nu suport casca. Un ofițer francez, un ofițer francez, un parașutist, nu mai credeam să apuc să văd una ca asta. Ia locul, locotenente, o să luăm micul dejun împreună, o să-mi povestești. Cu dragă inimă, domnule amiral, dar dacă nu cumva abuzez de ospitalitatea dumneavoastră, aș vrea ca mai întâi să mă rad Câtă vreme nu sunt ras, n-am mintea limpede. Cel puțin așa mi se pare mie. E ca prima țigară de dimineață pentru unii. Slușnica acea bătrână s-a evit iar. Neîncrezătoare, pipă e vesta de parașutist. Îi întind carabina. Vreți să fiți bună să o puneți într-un colț? Nu vă fie teamă, nu-i încărcată. Îmi desprind cele două grenade de la centiron și le așez cu sfințenie pe o masuță lângă binoclu. Nu vă deranjați pentru mine. Un lighean cu apă rece e de ajuns. Bătrâna o ia înaintea mea spre baie, ducând un cofer cu apă caldă. Uimitor cum te se o aterizare pe timp de noapte, spălat, ras, înviorat, sunt gata să încep o nouă zi. Înainte mă aflam în timpul nopții de ieri. Ia loc, locotenente, vom dejuna numai decât. Cafea cu lapte aburește în cești, pâinea albă și bucata de unt auriu luminează masa de stejar, soarele strălucește în vasele de aramă de pe bufet, un vermer în Bretania. Totul e atât de liniștit și de senin, încât, pentru o clipă, îmi vine greu să cred că mă aflu aici ca să iau parte la război. E foarte simplu, domnule amiral, oamenii mei sunt ascunși la 2 kilometri de aici. Unul are un picior rupt. Va fi îngrijit aici una din fiicele mele, e infirmieră. Mulțumesc, mai poate aștepta un pic. I s-a făcut o injecție cu morfină și i s-au pus atele. Misiunea noastră e să le facem viața imposibilă nemților, dar n-am niciun fel de informații cu privire la dispozitivele lor locale. Dumneavoastră, știți câte ceva? Se află pe aici oameni din rezistență, fie organizați, fie nu? Care sunt, în genere, sentimentele civililor față de ocupanți? Teamă, indiferență, ostilitate? Gazda mea pare sincer șocată. Ostilitate, evident. Suntem dar în Bretania. Îi cunosc pe câțiva responsabili ai rezistenței locale. Vrei să te întâlnești aici cu ei? Dacă e posibil, da. Am să le dau de veste. În timp ce mâncăm îndoi, îi povestesc amiralului despre traiul nostru în Anglia, despre antrenamentele noastre, despre calitatea oamenilor și genul de luptă pentru care i-am format. Pentru el, asta înseamnă revelația unui univers străin, căci n-a cunoscut nimic asemănător în marină. Încă nu e ora 8 când slușnica îi lasă să intre pe cei doi șefi ai rezistenței. Cel mai tânăr are un cap de treabă, rotund. Robust, cu ochii vioi, are un zâmbet plăcut și cinstit pe o față mare și deschisă. Celălalt are o gură de om îndărătnic, fruntea joasă și o expresie rea. Simt că n-am să pot ține la el. De altfel, lucrurile se limpezesc numai decât. Mă atacă fără menajamente. Sunt capitanul FTPF pe canton. Frank Tirer, e partizan français. Am fost înștiințați de sosirea voastră de o săptămână de către statul major al generalului König. Unde sunt armele pe care ni le-ați adus? Eu sunt capitan, iar dumneata locotenent... Vei fi, așadar, în subordinele mele. Caragiosul ăsta e de-a dreptul nerod. Mă fac că n-am auzit cele spuse de el și îl întreb pe amiral ce înseamnă FTPF. Am început să-mi îndesc metodic pipa pentru că simt cum crește mânia în mine. Și n-ar fi nici diplomatic, nici curtenitor să transform în câmp de bătaie bucătăria de la Vazanger. Celălalt n-a înțeles. Cum așa? Ăsta zice că e ofițer francez și nici măcar nu știe ce înseamnă franc, tiror și partizan francez. Mă ridic și mă întreb spre el. Ascultă mai de capitan ce ești. Au trecut două minute bune de când ăsta se stăpânește să nu-ți stâlcească mutra, așa că tacă-ți flanca, o pățești. Îi suflu în plină față o gură de fum, iar el se dă îndărăt până la perete. Faptul că faci parte din FTPF nu te scutește să fii prost ca noaptea. Ultima oară când am plecat din Franța, partidul tău politic nu se hotăruse încă dacă să treacă în rezistență sau nu. Și mi-amintesc că în 1940, propovăduia colaborarea. Ai uitat, poate? Eu nu. Mă aflu aici ca să mă bat împotriva nemților, și ca să-i ajut pe toți cei care vor să o facă. Și nu ca să discutăm politică, așa că stai jos și să încercăm să vorbim serios. Vă așez cu la în capul mesei ducândul de umeri. Dintr-o dată nu mai are nimic de zis. Bine, cred că acum se poate discuta. Cum v-am mai spus, mă aflu aici ca să mă bat. Tot ce vreau să știu e care vă sunt intențiile și de ce efectiv dispuneți. Câți oameni aveți. Cam o sută. Și armament, nimic. Cum așa. Cel mai tânăr intervine. Tocmai asta e, domnule locotenent, nu avem arme deloc. Eu fac parte din FFI, Force Francez de l'Anterieur. Dar, FTPF sau FFI, fără arme, nu suntem buni de nimic. Când mi s-a dat de veste că un ofițer francez vrea să ne vadă, ne-am închipuit că ne-ați adus arme. Din păcate, dragul meu, nu știam nimic nici măcar despre existența voastră. Am fost lansați cu parașuta și nu avem decât armele noastre personale. Voi putea, poate mai târziu, să transmit un mesaj la Londra și să cer să vă fie parașutate, dar, pentru moment, nici vorbă de așa ceva. Care-i numele dumneavoastră, Ale Mic? Paul, domnule locotenent. Uite ce Paul! De vreme ce pari mult mai calm, explicăm puțin cum vedeți voi situația. De câți oameni dispuneți? Vreo 30. Dacă am înțeles bine, sunteți cam 130 împreună cu oamenii camaradului Dumitale și nu aveți nicio armă. O, poate că vreo 10 mauzere luate de la nenți și câteva puști franceze vechi. Dar ar exista un mijloc de a ne procura mai multe. Cum? Comandatura e de arme, fără să le mai socotim și pe ale soldaților. Dacă am putea ocupa comandatura cu parașotistii Dumitale, am avea cu ce să înarmăm o companie. Capitanul nu mai cârtește. Are dreptate, domnule locotenent. M-am purtat prostește, mai adineauri. Suntem cu toții aici ca să-i batem pe nemți întâi de toate. Am văzut că aveți un pistol și o carabină. Presupun că și ceilalți oameni ai dumneavoastră au la fel. Dacă le dați la fiecare din rezistență un pistol, de pildă, vom fi o care să vă ajutăm dacă atacați comandatura. Mulțumesc! Vorbiți-mi un pic despre comandatura asta. E o clădire mare la 800 de metri de aici, de partea cealaltă a drumului care duce de la Landerneau la Châtelet. Se află în mijlocul unui parc. Și spuneți că e ocupată cam de vreo 100 de nemți, dacă am așa ceva. De unde știți că au arme? De la cei care au fost închiși acolo și apoi li s-a dat drumul. A avut loc des asemenea arestări și pentru ce? Oh, ei arestează pentru te ce? Dacă nu mergi pe bicicletă chiar pe dreapta drumului. Dacă merg doi bicicliști alături unul de altul. Dacă te prind cu daleguri, dacă ai o mutră care nu le e lor pe plac. Te bagă la zdub pentru câteva zile. Tețilesc să le văxuești și să le faci corvezile. Fără măți dau drumul. Și cum trăiesc friții din clădirea comandaturei? Știți unde se află postul lor de gardă? La dreapta cum intri, apoi urci peronul. Chiar așa urc peronul și mă anunț. Izbucnesc toți în râs. nu e o glumă prea originală, dar atmosfera s-a încălzit. Și santinerele nu-i decât una afară, în fața grillajului de la parc care dă spre drum. Știți la ce oră mănâncă friții? La 12 și la 6 seara, fix ca un ceasornic. Unde se află sala lor de mese? La primul etaj. Prin urmare, la 6 seara, toți soldații sunt la primul etaj, în afară de cei din postul de gardă și de santinela din fața grilajului. Sunteți absolut siguri de informațiile pe care mi le dați? Absolut, sigur, domnule locotenent. Nu mai sunt și alte trupi în sat, Ba da, un post de gardă din 6 sau 8 oameni și un sergent, alcătuiesc un post de control rutier la ieșirea din Orășel în direcția Plugastelului. Știți ceva despre Plugastel? Se spune că sunt acolo SSI cu automitraliere și tankuri. Nimic altceva? Ba da, intervine amiralul. La 500 de metri spre est. La ieșirea din satul aflat vis-a-vis -vis de postul de control e un transformator care alimentează toată regiunea, un fel de ciutură mare prin care trec toate firele telefonice din sector. Dacă vă hotărâți să luați comandatura, ar trebui distruse șmecheriile astea două, ca friții să nu poată chema întăriti. Vă mulțumesc! Toate astea sunt foarte, foarte importante. Cred că diseară la ora 6 ne vom ocupa de comandatură. Adevărat? Atunci ne dați pistoale și atacăm împreună? Nu! asta e treabă de profesioniști și ar însemna să-i expunem pe oamenii voștri de pomană. Ar cădea ca iepuri. Și, văzând cât le e de ușor, nemții din garnizoană din s-ar simți încurajați să reziste. Nu, o să facem toate astea noi singuri. Tot ce vă cer este să trimiteți doi oameni aici, la ora 5 după amiază, ca să-i aducă pe parașutiștii mei până la transformator și la punctul rutier de control. Cât privește comandatura, mă voi ocupa eu însumi de ea. Pornesc în recunoaștere imediat. Aveți grijă să aduceți neapărat 1-2 camioane la ora 6 și un sfert ca să încărcăm armele pe care le vom lua. Și acum nu mai avem timp de pierdut. Dacă Paul ar vrea să mă până la comandatura, Trebuie să văd la fața locului cum se prezintă lucrurile. curând e ora 10. Potriviți-vă ceasurile după al meu. Nu? Eu l-am pus după ora englezească, așa că procedăm invers. Eu îl potrivesc după al vostru. Trimiteți-mi neapărat la ora 5 fix cele două călăuze, chiar aici. Totul e foarte clar? Dar oamenilor dumitale locotenente nu le trebuie de leguri? întreabă amiralul. Nu, mai întâi ca orațiile lor, și apoi cei de la fermă au ei grijă. Pot hrăni cei de la fermă 100 de oameni? Chiar crezi dumneata asta? Dar cine a spus că sunt 100?" Am aterizat 13." Dar nu o să atacați comandatura cu 13 oameni." Nu, domnule amiral, numai cu 9. Am 12 parașutiști disponibili, de vreme ce unul și-a rupt piciorul. Sergentul meu și un parașutist pentru cei de la postul de control, un alt parașutist care să se ocupe de transformator și de centrala telefonică. Voi avea deci 8 oameni alături de mine ca să luăm comandatura." Mă privesc toți trei înmărmuriți. Au de-a face cu un nebun? Veniți-vă, vă în fire, nu-i vorba de o fanfaronadă." Avem efectul surprizei de partea noastră și am fost antrenat special pentru genul ăsta de treburi. Nu vă fie teamă, totul va merge ca pe roate. Și băiatul dumitale rănit? Dacă puteți, domnule amiral, trimiteți un doctor la fermă pe la prânz. Dacă socotiti cotiți că se află o ascunzătoare mai sigură, cereți câtorva oameni din rezistență să-l transporte acolo. Dacă nu, lăsați-l unde e, mă ocup eu de el mai târziu. Va fi îngrijit aici, e un punct care mă privește personal. Mulțumesc, domnule amiral, mulțumesc pentru tot. Sper să ne mai vedem. Respectele mele, domnule amiral. La revedere, locotenente. Când te vede omul așa de liniștit, se simte obligat să te creadă. Și totuși, dacă cineva mi-ar povesti ce s-a întâmplat aici în dimineața asta, i-aș spune că e nebun. Recunosc că nu ne lipsește un grăunte de nebunie, domnule amiral. Că dacă n-am fi fost așa, am fi ales Intendența. Gata, Pol? Mergem?